Uh, bai, beti, segitzen nugu ber, ber elburuekin, beha ezpaitira arras beteak brendik. Uh, gure uh, gure sedea litzateke, uh, erabilera sustatzea eta uh, geru eta gehiago presentizaitea uh, lur alde urbano untan, or, bai honan geru biarritzen. Ekusten maitugu, e, ipar Euskal Herriko uh, biztan duguaren euneko behogoia horbizidela, eta, biztan dela, minzalaxak bele mailaxumean uh, shortzen ditu gauzak, baina, pentsatzen maitugu, um, lortzen bari madugu euskararen presentzia azkartzea lujaldi urbano hortan, gero piskat, uh, erresago litzatekera, epar Euskal Herriko beste hainbat uh, ere muetan uh, garatzea. Hortako, uh, gule, uh, gule ziblada gehiago uh, be-abe. Irati Fernandez, euskara teknikariak familian gozatzeko itzordu bat aipatzen digu. Beraz, Zirilean zazpian an ostiralararekin familia guztiarentzat ikusgarri oso polit bat, 7 erritan da bailiona kontzukian, aski komedia musikala. Beraz komedia musikal bat euskaraz, kantu, musika, antzerki dena sirik eta hori dena Iruñeko jaso ikastolako aurreke eginen digute, Beraz 50 ikasle motibatu dira antzerki hori sortzeko, landuko diren gaiak animtasuna, on bestea onartzea, desberdintasuna onartzea. Beraz, gainera mezu pozitiboatekin, beraz, familia guztiarekin baliatzeko itzor da. Bigarrena da <laughs> igandean, irailaren obita bederatzean. Eh, Magio haintzirako besta erraldoa, familian eta lagun artean. Beraz, horri zanen dira aurrentzatea animazio asko, eh, irakurketa, kantzerkia, eh, magoa, eh, ponts bailazoa ere bai. Eta puzgarriak eskala da, hainbat, aurrentzat izango da Jolas Parke arraldoia mm. eta gero familientzat ba, elduentzat ere mutxikoak, kantuak, zikiroa bada, izan aban behar dena fite hor zikiroan, eta gero badantza ikusgarriak, bada euskal aboa laiak aseizko urmenetaren dantzerkia eta den animazioak eta denako euskara zongi pasatzeko egun bat. Ana imaz, libre plume elkarteko kide da, mintzalasaiekin partai dena haurendako antolatzen diren itzordu zonbait zufraipatzen dizkigu. Hori, beraz, miagitzeko mediatekan izan handen itzordu bat da, miagitzeko pro mediatekak proposatua, eta izan da inaki martiakena, matkin, xortzailearekin, beraz, tailek bat, kamixi baiaren inguruan, hori da... Oinarri bat, paperezko antzerkia ere deitzen aldena, e, ipuinak kontatzeko oinarri bat dena, beraz izan dira e, ipuin batzuk e, Kamishibaiaren diaturia kontatzeko eta tailek bat Kamishibaiak deskubritzeko. Zukere, man gozituzu tailekak, uztehut libro plumen? Hori largun batean izanen da, okei okay, eta sohtzean. Berazok, e, izanen dira ere tailek bat orekarekin eta altxujaren bila ikusgahia e, Angeluko librutegian, baina libro plumean ere nirekin izanen dira, bi taileek. Beraz, uh, amajetan izanen da animazio bat irubost urteko aur uh, gaztentzat, haien aie, gurasuekin, irailaren hogeita sortzien. Eta hor izan dira, behirakurketak, kantuak, uh, eskullolasak, joko baten inguruan, beraz, parte uh, hartzeko parada izanen da, eta gurasoak ere parte bakteartzeko parada. Eta gero, ama, ameketan, izanen da, bigarren itzorduat, hor handiagoen zat, sei urtetik aintzina, eta hor izanen da, muztroen inguruko tailek bat, izanen dira irakurketak eta ilustrazio jokoak uh, muztroen inguruan, beti gura soa bat, uh, familian partekatzeko, uh, Euskararen inguruan. Zag du gozi Euskaraz dira? Bai, biztan da.